Мабуть, теж його люблять, і у них теж є десь родина, і їх матері, дружини та діти теж сумують за ними. Але яка радість буде, коли вони повернуться? Та чи ж повернуться? І він почав аналізувати становище? Надходив ранок, крізь досвітній туман розпливався, ширився обрій. Перед очима слалося крижане поле. Холод, посилюючись, заповзав за рукава комір кожуха. Усі спали. Дрімота охоплювала гідролога. Нерухомо лежав біля штурвала соломін. Аж ось почули ще й легкі кроки. Хтось підіймався трапом на місток, то й стюпа. Юнак був рожевий після міцного сну і радо привітав за пару. «Що радісно приніс, мій друже?» запитав вахтовий. Товаришу Пом капітане, навкруги нас крига!» Гідролог здригнувся. Він почув ствердження тієї думки, яка тривожила його цілу ніч. Це саме передбачав і кар. Лахтак потрапив у пастку, у крижаний мішок. З цієї пастки Їмче й вибратися коли. Навкруги сіріла крига. Вузьким колом оточивши пароплав. Частина друга Остріл місячної ночі. Розділ перший. Кінець зими позначився Лютими морозами. У гирлі білого моря. Вмерзали в Кригу норвезькі мотопарусники і, посилаючи по радіосос, викликали на допомогу радянські криголами. Їх рятували Сибіряков, Русанов та Малигін. З радянської мисливської ескадри, що промишляла на крижаних полях гренландських тюленів, обмерзали лише Ломоносов та Білуха – старезні шхуни норвезької побудови. На Ломоносові капітанів Іван Федорович Шибалдаєв а Білухою все ще командував Кривцов. П'ять місяців не був Кривцов вдома в Архангельську, а перед тим у грудні ледве встиг вискочити з двіни до льодоставу. Полювання на тюленів проходило вдало. Якось Білуха опинилася біля крижаного поля з багатотисячною заліжкою тюленів. Не сповіщаючи нікого про свою знахідку, щоб тим оповіщенням не накликати іноземних конкурентів, Кривцов, виславши всю команду на Кригу бити тюленів, звелів радистові подати тривожне повідомлення. «Шхуна-білуха затерта Кригою! Прошу на допомогу Криголам!» Такий зміст радіограми. «Додайте наше місце знаходження і моє прізвище», сказав Кривцов радистові. «Для одного Криголама і для нас Зіра тут цілком вистачить», думав Кривцов. «Справді, Величезне крижане поле, кілометрів на три завдовжки, на два завширшки, було всіяне чорними головами тюленів. Великий мороз злютував усі ополонки на цьому полі, і звірам нікуди було тікати від мисливців, що оточили їх звідусіль. На Білусі, крім команди, була ще артіль звіропромисловців з 25 чоловік. За дві години після того, як радист послав повідомлення, він дістав відповідь, що на допомогу Білусі, щоб обколоти навколо неї кригу, йде Малигін. Кривцов знав, що на Малигіні 120 мисливців. Малигін був недалеко і мав скоро підійти. Стрільці з Білухи одягли білі балахони і сходили на кригу. Вони оточували тюленяче стадо, боячись сполохати звіра, безшумно лягали за торосами і націлювались у тюленів. Насамперед вони мусили застрелити сторожових тюленів. Більшість звірів спала, гріючись на сонці. Під тим березневим сонцем могли грітися лише ті звірі з величезним запасом сала під шкірою, бо в цей самий час у мисливців німіли від морозу ноги. Сторожові тюлені не спали. Вони час від часу підводили морди і втягали в себе повітря, наче принюхувалися. Чи не наближається небезпека? Стрільці підповзали до стада проти вітру, аж ось над крижиною тріснули перші постріли.